Antes que nada, eh, para principiar non a guerra, a ningunha guerra, como imos estar insistindo, aunque non sirva para moito durante toda esta grabación. Eh, moitas grazas a todas eh, as persoas que nos acompañades esta tardiña no Café Cultural Lauriense. Eh, grazas tamén a esta honrada casa por acollernos. O que imos facer neste Enredar, enredeime, fume enredando é falar dos contidos en redes sociais feitos en galego e concretamente eh, de Endeurense. A idea xurdiu fai unhas semanas na gala de entrega dos premios de do Outubeiras que precisamente distingue eh, estes contidos. Foi Mónica Valencia, de Queremos Galego, que está aquí con nós, quen propuxo a Radio Liberdade celebrar un faladoiro e gravalo como podcast sobre o tema eh, no contexto da presentación o próximo 14 de marzo en Santiago de Compostela do protocolo de actuación ante a emerxencia lingüística do proceso social Lingua Vital. Mónica, hola. Hola, boa tarde. Bueno, empezamos para situarnos eh, explicando que é o movimento Queremos Galego e eh, esa campaña de Lingua Vital eh, que estamos culminando, por así decir. Ben, eh, Queremos Galego naceu al apolo do ano 2009 cando por primeira vez eh, na historia vemos a eh, representantes políticos detrás dunha pancarta... Eh, Pois, eh, contra, nosa, contra a lingua propia. Iso era algo eh, inédito. ¿no? E foi aquel decreto tamén famoso do plurilingüismo o que fixo eh, mover a, a sociedade eh, civil eh, contra esta, pues, eh, esta barbarie lingüística. ¿no? E entón, eh, iso foi al ano 2009. E houbo que activar outra vez, reactivar outra vez esta asociación e eh, no 2024 cando eh primeiro alá por setembro eh facía facíanse 20, 20 anos do Plan Xeral de Normalización Lingüística, aquel famoso plan que no 2004 eh, aprobaran todas as forzas políticas eh, en goberno Fraga, eh, onde máis de 400 medidas aprobaronse máis de 400 medidas para eh, mm, darlle un pulo á lingua, lingua galega e que daran nun caixón porque non foran nin acompañadas de planificación, non foran acompañadas de orzamento, avaliación, é dicir, non, se, non se fixera nada con iso. Entón, cando se fixeron 20, 20 anos alá polo 24, polo, por setembro do 24, Iso eh, xa levantou eh, pois en distintas asociacións a pois, eh, alarma eh, eh, que pasa aquí. non Vinte, 20 anos, eh, eh, os obxectivos que tiña aquel plan seguen a ser os, os mesmos obxectivos. E, aparte, neses días, tiñamos o resultado da enquisa da, do Instituto Galego de Estatística, non? que dicía que por primeira vez na historia eh, que se recollen os datos de, de fala da lingua galega, o galego non era a lingua máis falada en Galicia. Non? E entón, iso eh, mm, fixo declarar un momento de emerxencia lingüística que non todo o mundo recoñeceu así, non? Desde a Xunta non o recoñeceu. O primeiro que, que fixo foi encargar o Trenquisa porque esa non lle valeu. Decir, encargou outra Outra enquisa, porque non se fiaba do Instituto Galego de Estatística, que oxe, pois tamén lle quitaron competencias, precisamente. A parte, é o primeiro. Despois, votoulle a culpa á poboación emigrante. Dixo que era a poboación... Se si o resultado era malo, era pola poboación emigrante, pero de emergencia, ninguna. E, a Real Academia, o, institu... o... o Consello da Cultura, as asociacións en defensa da lingua... E teremos galego, eh, saíron todos a eh, a alarmar a sociedade, dicindo que si sí, que realmente estábamos nunha emergencia lingüística, e foi alá en novembro de ano, cando eh, se fixo na Praza da Quintana unha, un grande plenario onde eh, se xixiu a xunta unha mudanza do rumbo do, do galego. E aí activouse todo este pois pues, estamos o proceso oxe. lingua uh -huh. vital, uh -huh. ¿no? El, o proceso lingua vital exactamente xa con ese, eh, con ese lema lingua vital xa sería en febreiro desse do de seguinte ano. E entón a partir de aí, pois pues, xa se activou a partir do 17 de maio desse ano do 25 activouse un protocolo eh, eh o resultado desse proceso é de ese, eh, ese protocolo eh, no que participaron moitísimas entidades uh -huh. de diverso tipo Eh, Fálanos de, de como se elaborou ese protocolo eh, e do resultado do que, uh -huh. do que se vai presentar o día 14, o día 14. na Praza uh -huh. da Quintana eh, O que se vai presentar ver, temos que estar o día, o día, 20, o día 14 ali na, na Praza da Quintana É eh, verdade que houve aí grupos de traballo eh, por sectores un pouco guiándose polo, eh, pol, polo, polas áreas de traballo do anterior plan xeral que xa eh, for un traballo moi minucioso e elaborado por moitas eh, persoas, por sectores, en eh, servizos públicos, economía, eh, educación, cultura, é dicir, e, e houve grupos de traballo que o que fixeron foi analizar as medidas eh, que estaban eh, os obxectivos que se propuseran naquel 2004 e ver pois, si, o que se acadou ou o que non, o que facía falta seguir eh, traballando eh, e fixenose máis propostas pois, para reverter a situación, conseguir eses objetivos. E entón o día 14 en Compostela, ese sábado, será cando se faga un plenario será e daránse a conhecer ese as medidas que... Un manual que de instruccións do que hai que facer para atallar esa emergencia, emergencia lingüística. lingüística. E, ademais, non só eh, demandar aos poderes públicos para que se poñan as pilas e eh, actúen, decir, desde os concellos, deputacións, eh, a xunta e mesmo o Estado, senón tamén a propia sociedade, eh, os grupos organizados, e eh, as, eh, as persoas individuais, porque tamén temos unha responsabilidade. Non, non toda, como nos queren facer ver, pero si sí tamén... Eh, A, a, dunha maneira consciente a actuar non? Que, eh... pois, Fagámolo, fagamos cousas normais para normalizar uh -huh. o galego como é eh, crear contidos en redes sociais en galego e para eso, grazas Mónica, uh -huh. eh, estamos hoxe aquí Bravo. Ben, eh, para falar do galego nas redes sociais, eh, contamos con tres creadores de contido, Ouren Sanz, que son eh, Marta Fernández, de Aradeira de Sua. Boas tardes. Boas Diego tardes. Freire, de Noticias Dispersas. Hola, boa tarde. Muy boa tarde. E Iván Iglesias, de Ouke. Hola, boa tarde. Muy boa tarde. Eh, bueno, eu tratarei de facilitar este obradoiro, son Alfonso Cid, de Radio Liberdade. Eh moitas grazas de novo porque temos bastante público, non contábamos con tanta xente. Además co día día que durimos. vai. Vale, eh ímos co tema. Eh podémolo abrir cunha pregunta retórica e, para os tres. E, por que creades os vosos contidos en galego? Dunha maneira natural ou seguindo unha tendencia exitosa? Exitosa. <risa> <risa> eh non, eh, As poucas veces que falamos disto, eh, que nos teñen entrevistado sobre o que, eh, falábamos que no inicio, bueno, cando comezou, nunca houve un debate de en que lingua teñamos que, que crear os contidos. A maioría da xente que nos xuntamos éramos galego-falantes e considerábamos que, bueno, pues, o, mm, o contido que íbamos a crear teria toda a naturalidade, naturalidade do mundo se o facíamos en galego. E ainda máis, vendo con un pouco de, de perspectiva, Eh, o contido de, bueno, de información política con certo humor que se fai en outros lugares do Estado e que pues, eh, carecemos del es, tería un punto diferencial se se fai en galego eh, porque non existe pero por pura naturalidade originalmente nunca houve un debate de eh, se si falábamos galego ou castelán como tampouco lle dixembro nunca ninguén que viñera a unha estudio a unha entrevista ou que interviran ou que de maneira en que lingua tiña que falar moita xante castelán falante pois, oi, pois falaba castelán, pero moitos deles tamén como vían que era un medio que se expresaba en galego pois, eh, pois cambiaba o galego cando non era a súa lingua habitual e iso, pois xame eh, conseguímolo con coa naturalidade de facelo sin, sin maior eh, bueno, debatio pues, eh, armónicamente armónicamente Marta, un proceso semellante? Eh, no, eu cando empecéi en redes tiña dace 7 anos e os referentes que tiña eran Páramo Pictures e era de Núes Baixotí uh -huh. o xa que non tiña máis e empecéi polo proxecto de Youtubeiras empecéi, creí contido eh, esa foi a miña expusa tá no? ben? Eh, sí Participar no prexecto de Youtubeiras E despois xa foi por concienciación Ca lingua, empecé aí a facer contido En galego, cando eu ainda Se quera sabía falar galego de forma fluida Porque o meu entorno era castelán falante E despois E eso, empecé neste mundo e por concienciación uh -huh. E o caso de Diego? Pues, eu vou, tamén Eu vou ser breve eh, Porque estou bastante de acordo con Con Iván E o proceso, que nem me plantexei En ningún momento facelo no outro idioma Eh, noticia de persas tiña que ser en galego Punch. simplemente envexa a, a Polonia e eh, a valla semanita a... unha grande envexe, 20 anos de Polonia 20 anos de Polonia somos unhos nenos e dende a vosa perspectiva como vedes eh, o estado de saúde do galego nas redes sociais eh, canto a frecuencia de uso a calidade idiomática A éxito Eu creo que existe Unha unha bueno, como, en galego, como o galego en xeral Ou a cultura en xeral Unha mala saúde de ferro Hai, hai, hai unha potencia de, de creadores e creadoras de contido Que utilizan o galego para, para expresarse eh, Quizáis voto de menos Un pouquinho máis de variedade Porque todo Ou case todo vai polo Adicado a un mesmo público a unha mesma idade de público, tal vez eh, pero están se facendo cousas moi interesantes eh, e máis que se farán a garzo. un dos momentos máis diversos, eu creo de creación de, de contido en galego pero tamén a verdad que eh, podes parar alguén pola rúa que estea nun contexto social diferente ao noso que probablemente non xaque eh, ningun dos perfiles que nos consumimos en galego a esa persoa alguén probablemente Eh, mozo, eh, consume contido en Youtube, en redes, en castelán que nin para rúa, que é unha das dos perfis que ten un alcance eh, máis grande dentro do, do mundo da creación de contido en Alego pode chegar a, a esa persoa claro eh, se si falamos de mm, creadores e creadoras que, e a diversidade do, do contido, creo que estamos no mellor momento pero A ver, como, logo, como en todos os aspectos queda camino que Logo falamos correr... dos targets, dos targets <ríe> okay. Marta, ti como ves? De feito, hai moitos creadores que, falantes que están empezando a facer contido uh -huh. en galego eh, O tema musical agora mesmo é unha pasada E sí. que sí, que falta moito por, por chegar pero creo que eso nunca foi tan diverso como agora uh -huh. O sea, creo que en casi todos os ámbitos casi todos hai un creador de contido Eh, facer contidos en galego para, non digo para vivir nin para comer, pero para almorzar vai dando non. para un café, <risos> café odio con croissant digo, non, é unha pregunta seria ser, non, non, ser non seguinte esto, pregunta ¿no? A ver, eh, que non hai moito máis que debatir non, o sea, non, nin, nin, uxe, nin de longe nin de lonxe eh, bueno, por, Prado Rúa dixo que que mm, estaba vivindo deso sí. o sea, que eh, é posible Volvo a mencionar a Laila porque creo que é pioneira A nivel dunha persoa que nada ten que ver Como é obvio con, con, con os medios públicos mm. galegos eh, que, que, que realmente Eu xe está vivindo deso Tamén mm. o impacto que conseguiu é moi grande Ela supera o, os 50.000 seguidores Eu creo que eh, A hora de largo E o seu impacto dun vídeo dela en poucas horas Poden chegar aos, aos mil likes facilísimamente Cosa que a moi tordo nosos perfiles Pues, eh, é menos habitual é dicir, buscando patrocinadores actuando como influencia efectivamente, ¿no? máis que monetizar o propio contigo que a redes xe ponen o no difícil Youtube podría monetizar, pero en Youtube é certo que creo que daqui a un tempo en Youtube hai como menos e hai máis en redes como Instagram e TikTok, pero ela, pois pues, oi, pues, sacou seus patrocinios de marcas interesadas en que a súa audiencia chegue a, a ela se si falamos de target, pois pues, creo que hai un target moi determinado Ese pode ser o problema E o algoritmo que tal trata o galego os contidos en galego en redes? Sí. E, Vos que coñece de su algoritmo, porque... Bueno, Coñecer gori... moito non coñecemos, a verdade. Eh, eh, a, mí, a mí sigue costando, sigue costando entender mm, como funciona isto, porque un mesmo vídeo eh, coa versión adecuada, xeitada para, para cada rede, pois pues pode ter... Eh, 15.000 reproduccións en Facebook, eh, 1.500 en Instagram, eh, 57 en Xe. Eh, ¿Por qué? Sabe Dios. De, no, non sei. Non, non sei. unha cousa de... Estou cada vez conhecendo máis Instagram como, como segundo boomer desta, desta mesa. Eh, eh, Estou empezando a pillar un poquinho punto, pero... Pero é difícil e non entendo moi ben porqué. En Facebook, por exemplo, porque aparte agora mesmo o publico en Instagram, eh, publica eh, automáticamente en Facebook. E o mesmo vídeo en Instagram, en Facebook, en Facebook, estou a piques de monetizar en Facebook. Ole. Non vos digo máis. Hai un, un, un minuto de silencio por, por Facebook. Ou un aplauso a Facebook que tamén existe Que tamén existe E tamén ten moita, moita visibilidade sí. O mellor non eh, Según que idades Pero é, un, é unha maneira de conectar Con moita xente Moita xente tendo tamén unha media de idade alta Como temos en Obranx Tamén hai moita xente se, uh -huh. que, que se relaciona E que, que utiliza principalmente é Facebook O problema é que cada rede ten a súa linguaxe E, e un seu tramo de idade E o seu, o seu tramo tamén, tamén, pero, pero especialmente uh -huh. hai que saber crear Contido para esa rede entón, Un creador ou creadora Que faga as cousas mm. solo Como neste caso somos eh, Non somos algo máis En o que por sorte Pero bueno, que non, non temos eh, unha grandísima plantilla eh, E se non ates Eres incapaz De adaptar o teu contido Como deberas ser axeitado En cada plataforma E explotá-lo ao máximo posible En Facebook hai unha linguaxe Que tende máis ao texto a outro tipo de vídeos en, en Instagram Pero xa non, perdón que te corte, que logo tamén esta a cousa, porque logo de repente cambian o, as as maneiras de os funcionar, que lo dirre. Sí. Agora Pero en Facebook, que eh, un... é algo secreto, claro, que non sabemos no, no como funciona sabe. e que cambia. A, agora que en Facebook analizan os vídeos, os vídeos en, en, en horizontal. Uh -huh. Pero, Pero non creo no que parechegar no no a mal. a audiencia, o sea, mm. se si non estás metido neste mundo, si és unha persoa que non suele eh, consumir contido en galego, Eu creo que non chegamos a esa xente o xa, Eu, por exemplo, agora mesmo Todo o meu perfil de Instagram É contido en galego, de xente Porque eu consumo contido en galego Pero creo que a xente que non consume contido en galego É máis difícil chegar a ela Non sei como funciona o algoritmo pero Non xa, xa na, nadie sabe Eso é o problema Pero, pero que dicíamos antes eh, Igual a Prado Ruán nina coñece en, en todas partes Non, eh, eu que vexo que Nos, por exemplo, a mí tamén sorprendido Chegar a rapaces castellán falantes de, de, de hace siete años y que me venían a decir que tampoco me enorgullece que me recoñezan así tú eres el de la comisaría el que estaba en la comisaría cuando le agredieron a Jacob, ¿no? y el de que dice sí, son eu, efectivamente son no puedo decir que no porque allí estaba eu, pero ah, qué bonita noite, qué bonita noite Diego. vaya vaya rutiña eh, pero a mí a veces sorprende me Eh, que o que por pues, si sí, que foramos capaces de chegar a xente que non consume contido en galego pero hai moitas persoas que son completamente allés a este universo de contidos en galego Eses éxitos, por exemplo, como un éxito de visualizacións como ese, non fidelizan necesariamente un público, claro Non necesariamente E hai contidos que chegan a moita xente que non chedan seguidores E outro... Eh, Por exemplo, outro día fixamos un vídeo sobre o río e va moi alto. Ah. Ese vídeo mmm, explotou, fixámoslo unha maña que íbamos de camiño a oficina e dixen, hoste, como vai o río? Vou no gravar. Graveino, despois montéino así bonito, non sei que, subíno e petou. Non? debe ter 4.000 likes, non sei que. Uh -huh. Dese vídeo podemos ganar facilmente 700 seguidores. Que hai poucos vídeos que fixáremonos que que repercutieran a ese seguidor. Eso podes ver en Instagram, porque ponenxe que un seguidor che seguiu por ese reel en particular. Mm -hmm. E hai outros que levan días de, de traballo, que os subes e teñen vos 50 likes ou 40 likes, e que cheguen pues, a moitísima menos xante. E non, sí. non repercute. O problema é isto. vídeos que che fan chegar a 700 seguidores dun día para outro, eses 700 seguidores realmente están entendendo que o teu contido pues, é como é que realmente caren velo, que che siguen por... É complicado. Pero igualmente o que dicíamos antes, igual en Instagram non che funciona e despues ves a Facebook e sí. Sí, total. No. Ese, en Facebook non funcionou nada. E en, en, en, en TikTok sí. En TikTok menos que en Instagram, pero funcionou tamén. Pa min son insondables as redes. Levo anos eh, traballando con elas e <risa> cada ano teñen unha prioridade nova. Este, este curso, a empezar a setembro, parecía que... Instagram iba a priorizar os carrusares xa falando técnicamente de formatos de redes non e os carrusares son pois, esas fotos que pasas non? como meter vídeos e, e infografía e non sei canto e nos, non nos funcionou tan alá hai algún que si sí, pero non siguen funcionando mellor os reels, entón de que me fío eu? de que me fío? é moi complicado en, en encontrar yo punto as redes sociais pero o que, o que si nos ten funcionado é estar en momentos que a xente quere ver o entroido, ou lumes ou, e, e, e se estás ali e o trasladas rápido e a máis con certa calidade eu creo que sí que se valora pero claro, iso sirve nos anos como medio e Marta fai outro contenido de divulgación que non exactamente algo de actualidade o sea o que parece difícil de estimar ese o uso do galego inclúe exclue, trae público ou non para mi non exclue Non é a miña experiencia, non encontrei ninguém que me dixara por estar en galego isto no Nóvin, e por decir, bueno, igual podían têlo visto alguén en, en, en León que por estar, o, bueno, León non sei, pero en, en Andalucía, que por estar en galego non non no sei pois se, tampouco é o sitio onde quero chegar. Pero tamén depende dos temas que sí, normalmente sí. os vosos son cercanos. Antes falábamos... Bueno, no caso de noticias dispersas é de... Sí, de que, ¿no? correcto. Marta, é outro tema, non? Pero eh, creo que falábamos de que ninguén nos recriminou que faláramos mm. en galego, non nosos contínuos. Tamén non sei se si todos, pero creo que a maioría poñemos subtítulos. O sea, uh -huh. subtítulos, perdón. O sea, en galego, pero subtitulado o sí, que dijimos. Subtitulado sí. no automático. Entón é máis fácil... Es... Uh -huh. Entendelo. Sí. sí pero é unha cuestión de accesibilidad moitas veces, ou de... hai moita xente que consume no día a día que que non estás escuitando o vídeo directamente igual está pola rúa ou está nun autobús ou tal e pode seguir o vídeo moitas veces polos subtítulos por eso se poñen ou polo menos a diagnóstico que eu fago de máis unha cuestión de accesibilidade de, de que alguén de fora entenda o, o contido pero bueno, que tamén facilita que podes axudar, sí, sí, sí o tema da atención é unha cousa importante eu quizás estáme empezando a ir ben en Instagram agora porque cando fago un vídeo máis ou menos largo estou pensando no real <risas> En Youtube está o programa completo eh, que de repente pues, pode ter 400 visualizaciones luego 2000, porque non se sabe. Pero logo xa pensando no real e coa técnica, non direi manipuladora, pero de... Pero sí. de, de, de eh, hay que perexar por, por os tres primeiros segundos dun, dun vídeo. Aí é eh, cando a xente decide se si pasa ou non pasa. Vos diredes que é escándalo, pero pensade o que facedes vos cando sí, mirad as Eh, algo ten que pasar no principio Para que te quedes E se si non quedas, pois pues, ala la foi Ni like, nin, nin compartir, nin nada Vou vos pedir unha opinión eh, Sobre as estrategias Na defensa do uso do galego Nas redes Por parte de movimentos que defenden O uso do galego En xeral, como por exemplo Queremos galego Que opinades desta estrategia Se que apreciades que hai unha estrategia En redes, en esta materia A ver, eu creo que as redes É a forma de chegar agora mesmo O maior número de xente E despois, xa dependendo da población A que queiras chegar eh, Creo que hai creadores de contidos Para cada franxa tamén Pero cal era a pregunta? Bueno, perdón mm -hmm. Non no, no, no que opinades da estrategia Por exemplo, de queremos eh, galego sí. En redes na defensa da normalización ou da recuperación da normalización ou da superación desa emerxencia. que, que enfoquen a superación da emerxencia sí. contando con que a rede sea unha sí. ferramenta mea, fundamental, sí, claro lo que se está facendo ou lo que se debería de facer ó? eu creo que non non, non, sí, sí, non non podemos pasar sin elas, ou sea, en redes sociais de feito hai moitos medios de comunicación que ata hai dous, tres anos que, que non é nada defendían aferrimamente que se si non tens unha web o, bueno, e xa non digamos papel papel xa pff, hai que non o defende e, pero que se si non tiñas unha web que non, non funcionaba de unha maneira e hoxe en redes sociais chegas a, a milleiros de persoas con contidos moi diversos e a xente onde está porque o que dicía Diego de pensado que facedes vós Eu creo que a mellor maneira, e non sempre funciona Pero é un pouco auto, autocrítica tamén A mellor maneira de, de facer o teu contido É pensar como tú consumes Porque se tú crees que un contido teu Isto vai funcionar, isto vai funcionar non funciona E de repente podes te traer un pouco dicendo Eu que daría Se eu vira este vídeo que nada ten que ver comigo Eu que daría a, a E moitas veces é que non e a xente que non sabe reconocer e facer ese paso de sairse dun mermo e dicir este contido que eu estou facendo eu consumiría porque para min a veces non é unha cuestión de lingua a lingua ten unha limitacións como lingua minorizada que teñen que ver pois, con, bueno, pois, evidentemente hai un espectro menor de xente a que podes chegar pero moitos dos creadores, creadoras non temos necesidade de chegar a certo número de xente non queremos chegar a xente de aquí Eu, por, por exemplo, o que particularmente gustaríame que coñecese todo o granse Non é certo Pero non me, non me, non me inquieta que, que, que os emigrantes en Suiza co, conozan o que? Ou que alguén en Andalucía conozan o que? Ese é eh, eh, o, o desafío E sin redes non, non o conseguimos eh, eu, eu creo que hai un, aquí hai un problema que, bueno, que, eh, que pasa con todo eh, Os recursos e os medios Claro Que, creo que en Queremos Galego non, non teñen unha persoa contratada para levar as redes como Ikerébalas, porque son un traballo que son oito horas o día ou máis. Ou máis. O máis. Bo, non, é, non é unha crítica, pero bueno. Eh, Queremos Galego sigue noticias dispersas desde esta semana. Unha pequena puña. De unha cousa, nada máis. <risas> sí, sí. no, e a mí me pasa, quero dicir, que, que ao final tampouco nos coñecemos todos, ¿no? pero, pero é unha cuestión de, de, de recursos. De, de, de, de que vivimos, vivimos sempre na, na, na, na indixencia e, na, e, e con máis ganas que, que con medios e, e as que ganas a que profesionalizar sí. esas cousas eh, o de detraendo os cartos que se gastan en medios de comunicación eh, convencionais que seguen se gastando ou en, ou en cartéis, en papel non? Sí. Eh, e pensar máis quizás en eh, pero en medios os, teñen que existir, o considero que a televisión de Galicia e a Radio Gale teñen que existir. Pero igual que pasa en outros lugares con línguas minorizadas, teñen que fer un apoio decidido por creadores que, que, que falen en catalán, en vasco e en galego na no, lingua que seixa. Pero non fan, o fan o con determinada xente que é bueno, pues, do seu pau, basicamente. Collen influencers que, que nunca falaron galego e gracias a que de repente postan un programa ou que queren facer colaboracións con eles en redes, pois pues claro, pagar para pa a la TVG hai que hablar en galego. Que por agora, por agora. Por, ahora. por ahora. Pero xa non, xa non con nova lei non é, necesario. Non é necesario. Pero bueno, ainda teño un pelín de pudor, un pelín, pero pou, pou, pou. un apoio non é a máis que cabro. a maioría de creadores e creadoras uxte teñen unha militancia polo galego que ven moitas veces por pues, dunha ideoloxía que non interesa a quen goberna os medios públicos. Por eh, tanto... Vou dicender contigo, Iván, eu creo que non teñen pudor. Eh, vendo un informativo da televisión de Galicia... Non, eh, non, no, falaba no, a nivel de e... lingua, non a nivel de... Non, falo disso, de, de televisión de Galicia, ou, non, que non nos veixo, pero en, no, en G24, por, por redes, eh, a mín que non é informativo das dúas tarde saquen un vídeo de... ou da rapaza esta que comprou a, a entrada para... Eh, quería entrada para Bad Bunny, pero compró una para boomburyi y estaba fue un escándalo y a, y esta es un vídeo que no tiene ningún tipo de relevancia para, para o galego ni para Galicia y salió uno informativo eh, y hay creadores xa non digo eu, por, por o que se xa maior reú non intereso, pero hai creadores que fan eh, contido menos polémico e interesante os que poderían correr, claro. Non, non a, a, a, a vídeos absurdos que todo o mundo xa viu, ademais. O problema hora. de fondo é que a Corporación de Radiotelevisión de Galicia está competindo en redes dun modo moi inconsciente ou, ou moi consciente. Pero logo teñen Pero, Digo eu por exemplo, tamén nos falar das cousas boas, que Digo eu eh, eh, é eh un, un proxecto no, moi interesante. Eh, e funciona, e é moi ben. Creo que é do que mellor funciona. Desde logo. Pero bueno. Enfoquémoslo con humor. Porque o humor, evidentemente, é unha... É moi común O seu uso é, ou un tratamento lixeiro dos temas en redes sociais. E... E hai distintos tipos de humor Incluso se falamos de humor En Galiza hai modelos eh, Diferentes como pode ser No sei, o humor aquel de Do Xabarín a Routada eh, Galloso, Candil eh, Land Rover ou O bueno, digo Cheu que mencionabas Ti agora non? Que opinades do uso do humor como ferramenta Anque é unha ferramenta Xenérica en redes eh, se Enfoque lixeiro para facer amables As cousas pero no caso do uso do galego e eh, deses modelos que obviamente existen e algúns deles son moi exitosos. ¿no? E vos sodes moi simpáticos. Ah, moi tanacos. Quero dicir, tamén usades o humor a diario. ¿no? Como dixo unha política da Corporación payaso. Municipal de Urense, é máis simpático natural, cando, cando me coñaceu. Eh... O humor como ferramenta. E logo entraremos en... No, no. E, e, o humor é, é, é fundamental pola meña banda porque eu fago isto por activismo algo de cartos a, sale, salen pero non eh, na, nada comparativamente co esforzo e co, co traballo eh, eu teño que facelo utilizarlo con, con humor porque senón é, que, eh, é unha angustia moi importante ¿Sí? unha angustia sí. vital para min é fundamental e eu teño a miña maneira de facer as cousas e o mellor eh, non é tan comercial como eu penso pero dame igual xa <risas> chegados a este punto e eh, eh, creo que tampouco é necesario o humor porque de feito agora hai unha tendencia que se recorren ao cabreo uh -huh. máis que o humor e de aí ven o, o auxe da extrema dereita eh, todas estas cousas a, as veces non se fan as cousas solamente con humor e non creo que seja o máis eh, salientable nas redes o humor senón o cabreo, a ira o a loita contra o distinto o sinalamento son as dúas bandas que, que mm -hmm. hai auxe eu creo que sí que eh, para nós foi, é fundamental o humor e creo que partía da base de que eses contidos de política tiñan que ter un enfoque humorístico para chegar a, a máis xente, pero bueno, porque queríamos nos rir un pouco da, do que pasaba. Eh, e eu coñezo proxectos que, que se dan a conocer gracias a que empregan o humor. Porque en redes, a ver, eh, pode ser lamentable dicilo, pero o, o lugar onde pasamos a maior parte do tempo... Eh, diariamente que son as redes sociais non é un lugar o que vayamos a estar activamente eh, consumindo algo que decir, evidentemente, si caixente que, que ou, ou le algo é como secundario, como que encontras un contido que se merece a pena, entón si que te paras e activas, pero se non o feito de entrar ou en Instagram ou en TikTok ou, enta, eu creo por falo por min e por quem conhezo que facer ese xesto non é para de repente activar a mente e recibir todo o coñecemento do mundo entón, claro cando tú tens esa predisposición tens que lle que entrar a xente por algo sencillo ainda que despois lle, lle, lle, lle ensines algo que ten máis en enjundia mm. pero eu creo que tens que lle que entrar por aí porque non perdes a moita xente e é lamentable dicirlo porque significa que entramos para estar absortos deste mundo Como pero algo, é, é un pouco sí. así non? pero en parte tamén calqueira cosa mala que pase temos o humor como ferramenta a mí encantoume na cuarentena <risa> bueno, creo que fueron os mellos memes que vin na meña vida ao final tamén unha forma de, entre toda a merda que, que, eso, que acontece é un pouco de, de paz que atopas e é unho meu caso, os vídeos que fago falando de historias de lugares de Galicia ou de mitoloxía e de cousas así Ao final, meterlle un toque de humor é o que fai que non pareza unha clase de instituto. E é o que fai que a xente o vexe, supoño. Uh -huh. Pero na defensa do galego, quizáis falta algo de cabreo, de encabronar un pouco a xente para funcionar, para competir contra a dereita ou cos eh, inimigos do, do galego. Pois, pues, hoxe, non moitas veces. Eh, non sei se utilizar as, as mesmas técnicas que utilizan sería... A nin se si valería de algo uh -huh. eh, eu, eu creo que non eh, Bueno, dizer, min, para min o humor é moi importante E, e, e aparte é que é moi divertido que Eu falo moito dun señor, que de, un señor ¿no? que, cada, que, que de feito, non sei se vos fixaste Pero o seu nome saiu moi pocas veces pronunciado en noticias dispersas Cada vez que quero falar menos de él. Agora estou volvendo, porque, bueno, pausa. Eh, <risa> pero, pero, pero... Um, eh, eh, eh, hay que rir. Porque se si te paras a pensar no que significa nos comentarios que a veces recibo. No un no, no dos últimos vídeos fixo unha, unha simpática eh, resumo do, de os insultos seus eh, nun pleno municipal. Eh, eh, eh, falei de que unha, unha das súas condenas por acoso eh, él, mm, a súa víctima referiuse como inepta, inútil e subnormal entón ves os comentarios que non, a maioría son axeitados, pero ves que hai cinco ou seis comentarios que dicen é o mellor, así é como hai que facelo e que fai moitas obras entonces como, vale non vou entrar se si fai moitas obras ou non fai moitas obras pero estás insultando a unha persoa e estamos alentando e é fantástico iso Eso tamén é que facelo mirar con, non é como sociedade non? E eu creo que o cabreo e a rabia en xeral eh, no tema da lingua eu non comecei a falar en galego por que alguén me dixo ah, tens que falar en galego no, eu comecei a falar en galego por amor á cultura por amor á lingua e por por conhecer o contexto no que vivo O sea, non por rabia Xa que falamos de cultura, esa cultura latina que está moi presente nas redes e ten moito peso en redes, porque ao cabo eh, o que se fai en redes en castelán, ten centos de milleiros, de, de millóns de, de, de público objetivo en toda, en toda América Latina eh. Que non significa que se consiga O galego, nese caso, colisiona con... Porque, ademais, cada vez eh, hai máis, eh, Está máis cercana a cultura latina a nós. Incluso os novos veciños Que temos, moitos deles Son, son latinos de origen sí. eh, Como é a relación eh, Si é que tedes algún dato Interesante eh, Entre esa, eses novos poboadores Por exemplo, eses usuarios de redes Latinos, de cultura latina E de preponderancia Cos contidos en galego eu creo que non é negativa pola súa parte eu, a xente latina que é un encontro que chega que, que quere facer a súa vida aquí ve xoa cun bueno, é a miña experiencia cunha actitude positiva de cara a coñecer. incluso máis que xente que vive aquí a lingua que nos falamos evidentemente bueno, a, a, o feito de que eles algún día falen eh, a lingua ou que incluso queren contidos con ela xa hai exemplos existe Pero bueno, esa é unha barrera máis importante Pero se si hai boa relación Eu considero que sí E sobre se si en Galicia Temos boa relación con mundo latino Con contido latino O reggaetón o... Bueno, a cumbia, aquí ah, temos unha experiencia propia Antes do reggaetón estaba a cumbia E temora sí, sí. moi integrada O música bah, mexicana, ron, maravillosa Eu creo bueno, que está saindo de todo, de música uh -huh. en galego, uh -huh. con referencias a cumbia e así. Sí. Estamos máis cerca do que pensamos uh -huh. da cultura latina, afortunadamente. Pero porque tamén nos a vivimos como propia. Uh -huh. Quer si a la música latina, osolle, eh, formou parte da nosa vida como tanta uh -huh. outra música en castela, e eu creo que non é negativo. E se si por riba se apropia para facer eh, música en galego con ela, para mim é maravilloso. Eu espero un Juan Luis Guerra en, en galego. <risas> Estou no desexando, pero non, non hai aínda. E eu conheço dous criadores de contido latinoamericanos eh, en galego eh, que contan como a súa experiencia aprendendo galego, aprendendo a falar e tal, e teñen bastante repercusión eh, Botalla azucre e outro ah, okay. Víctor en galego Botalla Zucre que, que xa arrapaño unha sí, jaleja de... <risas> sí. Bueno parece unha certa Eses ese saltos das redes a televisión de Galicia Eh, bueno, temos aquí un exemplo Saltísimo pues Acabou eh, ese romance ¿no? De ida de volta eh, Non tivo nada que ver eh, eh, A volta, verdad? Contanos a túa no experiencia de ida La de duda volta ¿Eh? o, que, o que se poda contar De esa ida de volta A ida maravillosa a volta pues, eh, Con moi poucas explicacións uh -huh. E con motivos incluso Creo que inventados Pero o esa a miña desgracia Tampouco vamos a estar aquí no, de... Eh? eu empecéi de report con humor, con humor. No, a miña experiencia en eu traballei en hora galega un ano un ano e pouco eh, buscaba un reporteiro en agosto eu quedei, eh, estaba pa un mes e ao final gustei e quedei para moito máis tempo foi ao final un ano eh, pero bueno a verdade é que coincidiu eu culli un ar vacacións viña antes de crear contidos sobre os incendios e a volta des ar vacacións un despido. Non ninguén che vai dicir que ten ima, que ver co que que me, mesmo ti nun ano. <risa> pero bueno, eso o sea, foi, foi curioso. que eh, es bueno, non especificamente eso, pero tamén que aquí uns pringados que pola miña banda fai o seu traballo non a bodega. Se tedes o o máis a lado do croma fliparé desco espazo no que traballo chamar, es que un, or, or, ou o que podeis chamar Cortello claro, pues tamén, tamén, pues, tamén poderia quizáis se chama exeitado pues, <risas> eh, a palabra Cortello eh, esteamos facendo mm, traballo sobre temas que a televisión de Galicia non toca falo dos incendios esta colaboración que fixemos en San Vicente de Leira falo da, da sentenza das, das conchas eh, falo de Altri que teñamos que ser unha xente que non ten medios eh, os que cubramos esta necesidade, hai que facelo mirar. E por outra banda, teño ganas de que xa unhas novas eleccións para volver a facer o noso programa especial electoral, sí. porque os programas que fixemos de, das noites electorais, eh, tendo en conta a, a, os medios e... Eh, sería fantástico que tibésemos pasta para facer cousas, verdad? Os próximos van ser millores, xa verás. Mh... ¿Mm? A unidade municipal vai ser maravillosa. Sí, bueno, así. Falando do programa, por lo menos. Programa, o menos non sei. O programa Falando programa. de cartos, non? Eh, de vender, eh, formamos antes de monetizar eh, o uso do, do galego eh, como ferramenta de marketing en tempos, ou 20 anos ou 30 anos, pois de moda facer publicidade en galego, publicidade convencional, non? porque vendía. non Oxe apenas nos queda o de Gadis, que... É unha coña mariñeira de Gádiz, de tanto velo repetido, non? Er. ¿Eh? Er. ER ER, mundo ER É, vegalsa. é, vegalsa. é, vegalsa. é vegalsa de É de É de tamén fai anuncio, sí, sí, en galego Que vos parece como ferramenta xa non só para eso, para monetizar os contidos senón como ferramenta publicitaria como ferramenta de venda A Televisión de Galicia ven de facer un evento eh, porque fixeron ahora unha campaña para chamar aos anunciantes e ah. esa campaña basase en que hai cantidad de anuncios en galego que están na memoria colectiva nosa eh, non me acordo agora que ale o lema pero tiña que ver con eh, un, un exemplo como de nin rata nin rato que é como moi típico pero son cousas que quedaron es que que na de... cabeza da xente e eh, ahora mesmo están facendo unha campaña para chamar a anunciantes será que xe hai algo de falta para precisamente eso decirles mira cantidad de anuncios que se crearon en galego e que permaneceron na cabeza da xente, seguide, seguide vos anunciando con nós. O problema é que, claro, mm, sobre isto hai algún exemplo, por exemplo, eh, o Eric, un rapa transquilo, cando veu Pablo Meixe, Pablo Meixe un influencer que fai comedia nas redes, é eh, galego, pero a maioría do seu contido en castela. No? E Eric, pues, o fixemos aí o podcast, e reclamou que ele non fixera máis contido en galego. E Meixe dixo xe, Eu fixen contido en galego e non me funcionou Eu fixen castelán e tal Era o caso dele non? E, Que pasaba que tamén incluso con el contactaban marcas Cabriro A Por exemplo e, que Marcas galegas Que lle dicía Mira, queremos fazer unha colaboración contigo E ele dicía Bueno, pero eu mm, facemosla en galego E a marca dicía que non, por que? E isto é a estrategia da marca. As marcas, claro, se si Pablo Meixe ou calquer outro fai contido en castelán, que no contacte vai querer a súa audiencia en castelán. Se si contactan e queren contactar con xente en galego, farán con, con Prador Lua, con Sara Seco e con tal. Pero incluso sendo marcas galegas, dependen de, de, de en que se exprese o, o influencer en cuestión. Pode haber espacio para anuncios en galego, tal sí, pero teñe que interesar a marca o público que tú tens. Obviamente. E se a maioría dos creadores temos pouco público, un público limitado, eh, polo que non pagarían, son pues, o seu traballo, e que se xa moi complicado é eh, tratar de gañar máis público para que esa, esa xente poida vir. Pero, bueno, claro, eseo... E quizás tamén dificultades para analizar os impactos, ¿no? porque, ao cabo, se si és unha gran empresa, se si é un, un gran influencer que manejas moitos cartos, podes incluso contratar ferramentas que existen para analizar impactos, horas, targets, públicos, etc. Ora, cando traballas na precariedade, como en xeral, se traballa, vos traballades en unha certa precariedade de medios, de, bueno, non, sí, digamos, no, no. de ideas e de sobrados, ¿no? pero quero decir, non tens acceso a estas ferramentas que poden valer para orientar a mensaxe ou eh, dirixirse a un público para, para vender. Estamos falando de, de, de vivir disto ao cabo. Sí, está claro que a maioria dos proxetos falta unha labor comercial que non temos capacidade de, de facer porque son un traballo de unha persoa ou de dúas Que o tema da publicidade eh, descoñezo e un... interesame moito eh, non sei na tele pero en prensa estou convencido de que a publicidade bueno, a mí chamaron a esta semana de la región para, para, para la... poner anuncios un, un anuncio no equipo de fútbol de Celle que van a sacar un, un calendario E eu pregúntome, eh, que impacto podería ter, pagar o que me pedían eh, por sair nun faldón do xornal? Eh, hasta que punto a publicidade aquí é publicidade real ou é outra cousa? Non vou dicir máis, pero creo é que nos entendemos. É unha estrutura bella que sigue mantendo. Exactamente. E que a xente sigue crendo que ten impacto. e eh, Cando me acordo un día tomando café contigo, Nadal, a Alfonso, que collimos o especial de Nadal de ah, la región. Tío entón tío era ver páxina completa de anuncios e estaban todas as empresas que vos podedes imaginar pagando mínimos 600 pavos por unha páxina Non hai 600. O máis sí, desistentes de grandes empresas claro, de, que, iran, que iran, pasa de atraco eh, os, os, os polos que non contaminan dunha plaza de abastos dun señor dunha plaza de abastos que ten unha empresa que tamén se leva mal co alcalde de, de moita xente hasta que punto esto, es, es, esa inversión publicitaria esas empresas eh, resulta xe eh, atractiva desde o punto de vista comercial Pensad en iso. Marta, diga algo, queimaste. É que fala de 9, que que che diga. Que máis tapaiú. Pois falemos da, da intelixencia artificial e do mundo cuántico. ¿no? Oh. Eh, porque os galegos neso temos moito avanzado. ¿no? Ah, sí? Eh? si sí, home, a cuestión cuántica aquí temo abordada e moitos anos. Vale. Eh, con si, sí, non ou depende. Eso é cuántico. Eh, un un cubit sí. eh, mesmo o gato de Rodinger que, que é o gato metido no saco uh -huh. O sea que está vivo ou non depende xa non volve máis non volve máis. Eh, o impacto da, da inteigencia artificial que, que nas redes está petando, está alterando moito o, o algoritmo o xa, sobre todo os contidos eh, falsos, eh, o uso que se fai como elemento de diversión. Sí. Que, que, que utilidade pode ter isto para o galego se é que pode ter alguna ou que prexuizo non? Eh, a utilidade será se si realmente ao final hai os proxectos que hai na USC que crean modelos de linguaxe en galego, realmente ao final están dispoñibles nas nasías que a xente pode utilizar eso sería útil uh -huh. o xa CPT está en galego que... sí. Sí, sí. pero non se fala en galego sí. que, vale, pero non se fala cunha voz galega Falaxe bueno, en castellano. Bueno, eulín, claro, eulín no. Eh, no, sí, en galego. Non... Estou molo falando outro día, porque outro día viñeron aquí a un acto dos medios en galego, da mm -hmm. asociación de medios en galego, que viñeron tamén unha asociación de medios catalana, e vasca, que están a años luz de calcara asociación de medios que hai aquí, e ¿no? eles eh, teñen ferramentas de IA, que feito estupendente, de que me deixen probar alguna, dixen canto vale, démenla ya, por favor, porque subtitula en galego. E hoxe... Eh, Eh, non hai unha ferramenta competente hai algunha app pero mm, non é moi competente para subtitular en galego eles prometen que sí que vai mm. funcionar bueno, o caso é que eh, eles preocupanse de que esas ferramentas estén en catalán por exemplo en catalán con dialectos non sou valenciano, no balear no catalán ocidental bueno. eh, o xa jefe é problema que ten é que podes falar en galego de feito eu creo que el asocia o galego co portugués De feito, si, creo que si falas con el un pouco poderás ver a unha palabra portuguesa que se si lle cola polo medio, pero si tú utilizas a voz de dicha GPT non fala en galego. É unha voz castellana, bueno, de español... e un momento chame siriña ou alexiña... O, non, no, no, no, nada, non, nada, non reacciona. Non, non reacciona. E eh, falan, bueno, pues en, con adicción ao acento castellano, pues, lendo en galego. O e sea. iso non, non é galego. Pero bueno, así es, está moito máis cerca de axudar o galego que estuveron, por exemplo, as redes sociais ou os algoritmos antes de que existiran porque a toda hora o galego nun, en Google Google desprecia completamente no. en redes sociais as socios de galego eran mínimas en asías, hai máis das que había a toda hora que é curioso e, Curiosamente, é na Coruña onde vai o centro este de que, será muy, español, que ¿no? será muy útil de todo estado español que será muy útil y muy provechoso pero no se sabe que, que tiren por ahí o que haya no tengo ni idea no hay noticias he ¿no? tenido eh, por discutir un poco contigo Iván que siempre estamos claro, de acuerdo pero, ahí, pero ahí, yo tengo una muy buena experiencia con la co aplicación que utilizo para los subtítulos en galego porque Calve. ¿a que me recomendar chistir? ah, sí en fin, bueno, ni bueno, ni pues moral, porque no en... paga publicidad así que no para sé para mí, mí es un poco incómodo claro <ríe> É incómoda, pero a traducción tamén depende do que depoñas, non? Pero que no último vídeo que foi o alcalde de Ourense, con velocidade acelerada, que normalmente colapsa a para subtitular subtitulou non estupendamente Pero en castellano, ou non? No, no, en galego, en galego De feito, hasta corrige Cando dices ti a traduce como vostede O sea, é todo como moi moi, moi máis correcto que a, pois a verdade é que a min está hai que bueno, é, é, é moi difícil porque, bueno, sobre todo a pantalla pequena os dedos son gordos eh, tardas en fazer as cousas pero creo que esa aplicación hai un, un ano ou dos non funcionaba tamén como funciona agora, pero eu agora estou bastante contento con iso porque é un traballo extra que a veces supoño que estaremos de acordo. Eh, eu non teño esa aplicación. É eh, eh, eh, eh, moi canso, é moi canso. Mollo, é me ogotao. modos hai que adestrala, ¿no? eh, con retranca poderíamos adestrar a ou fa, faríamosla reventar. Non sei sé si se entende muito. Por iso, non? Precisamente. Ti tes probado? Si. Sí. No, no, eu non sei, <risas> Tú su titulo as no CapCat, no? Español e despues traducir O portugués e traducir Portugués Parece xa bastante A traducción que fai Está ben, a verdade que funciona Pero bueno, ir unha por unha As palabras cambiando todo Todo este tempo que pasamos gastando nos subtítulos Son tempos que podemos estar facendo maravillas Xa chandres Xa, por exemplo Saiu o tema varias veces O uso das redes sociais En galego ou non Eh, por parte dos partidos políticos eh, de, de algún personaxe en particular eh, de Orense uh -huh. eh, non cito nomes eh, que opinades do uso que fan en xeralogo falamos do fenómeno se queredes non, bon, fano, porque, xa, non hay, estamos aquí tan a gusto hay un podcast específico de Radio Liberdade dedicada ao fenómeno eh, jacomina, jacomista de, eh, en redes pero eh, do uso que fan os partidos que damáis aquí en Ourense nos últimos meses Estánse vendo intentos eh, moi voluntariosos de, por parte dos grupos da oposición e eh, eh, dos cómplices do goberno tamén eh, de usar o galego en redes e eh, hai cousas moi lamentables, na miña opinión A ver, eu creo que están eles máis postos no tema político, pero a mi non me pero, chegaron... Pero como espectadora, como como espectadora entendido... non recordo ningún vídeo en galego De, da maioria de partidos políticos, vaya. Que non se che chega, non, non. non Porque en galego son a inmensa maioria Para facer justicia que aí polo, polo que o que sexa, hai xente do BNG que expertos. eh pois pues tamén, o, claro. Os partidos do BNG son no, completamente en galego, do, do Partido bueno, Socialista, como no, no, si sí, só faltaría, non? Do PSOE do Partido, hai inmensa maioria e do PP por, moi depende de quen fale. De quem Pero chegue. bueno, aparte de que usen ou non idioma, de que usen millor ou peor, Eh, a calidade do produto como como producto de, de redes sociais falamos do sí, impacto fala do impacto da vosa a ver, opinión sobre eh, eu, ese esforzo, falado, esforzo creo, ¿no? con, con todos os líderes políticos sobre uh -huh. se si redes, se si tal, se si fan ben, se si non fan ben, se si e debatimos con eles e temos uh -huh. lo dito de, de, de o dito dunha maneira ou de outra eh, aparte do esforzo que eles podan facer ou non ou de que se acerte ou non se acerte, porque tampouco acertamos nos moitísimas veces, eh, hai, non sei se dicir unha barreira propiamente en que se cree contido para contas de partidos, que fai que moita xante non entra directamente por ser un partido político. Por ser o PSOE, por ser o PP ou por ser o Venegar. Eso non pasa con Jaco Meudeo, porque un enfoque completamente diferente e el cumple co que as redes exixen que que unha personalidade che fala a ti directamente e che inflúa. Claro, os partidos son partidos, actúan como partidos, teñen a súa organización interna, maior ou menor depende de cada un, pero, pero eles falan como partido coas limitacións que so pode xerar a hora de, por exemplo, de repente, dicir mira esta persoa vai ser a que fale sempre, por lo tanto, vai ser a cara visible uh -huh. pero entonces pois, oi no partido hai cutas hai can quere salir que non, non sei que... é moi complicado unha conta institucional é moi complicado que teña o nivel de, de alcance que teñen eh, pois pues, pues, eh, Jacome ou por ir a outro lado do espectro que tamén o fixe moi ben pois pues, o alcalde de Nova York que unha persoa Que, bueno, están nos, nos socialistas democráticos bueno, mm. no, Na maioría da xente non o sabe uh -huh. Sabe que azoran E uh -huh. que azoran gañou as elexións Porque dicía isto, o otro uh -huh. e máis allá Claro, as redes piden persoas, piden caras E cando logo É eh, o que aparece no perfil É o que xa de, de partida, quita xente. Uh -huh. E é o complicado E, e tamén quizéis a maneira de atopar o, o click Para comunicar Porque se un vídeo É unha nota de prensa Que moitas veces É o mesmo que ben na nota de prensa o que se viu no vídeo, o mellor é esa lonxa á xente, non sei cal é a solución, se non a dedicaríamos a dar conferencias sobre iso e cobraríamos unha pasta. E teñense feitos forzos que hai que reconocero tamén. E teñense feitos forzando. Si, sí, sí, sí, sí. sí. Bueno, Pepe aí é, bueno, Pepe... agora importando a ana de Bande, non? Inda non está confirmado. Porque parece, no, Inda non está confirmada a fichaxe. No, non, sé, ¿no? no. no, no, de todo non. De todo non. No. Chama un globo seira, seira. sonda. Xa sonda a anal, cosas, tratándose de no, Ana. Sí, que Borja vería non me arrepentirá tan ago Santiago, non sei sé que... Hola. Está Ana entre o público, non? No, no. Ana azul. Pero, bueno, aí están pretendendo eh, pelexar non a mesma lama, non? polo que apuntaron que tamén a cousa non, non foi máis alado o anuncio da hipótese que eu creo que non eh, non é posible pedexar no mesmo nivel co contrincante cando non ten nada que ver unha cousa coa outra quero dicir, todos os partidos políticos estén máis ou menos de acordo, teñen unhas, unhas certas cortapisas morais Incluso PP eh, Que, bueno, que a veces parece que non Cos últimas declaraciones de Paula Prado, por exemplo Pero eh, Pelechar con Jacome utilizando as súas armas eh, Non sei hasta que punto Porque Jacome, afortunadamente, sou hai un eh, E gañarlle eh, sí. pues, Utilizando o seu, o seu, o seu forte eh, Pareceme difícil Non sei cale a solución, eh, pero hai que buscar, tenes que seguir buscando partidos políticos a vosa voz para que, que conecte. Vamos a deixar a política, pois unha pobre Marta. É gusto vos Estamos a piques de chegar aos 60 minutos de Faladoiro, que é unha duración xa bastante... moi considerable. Ese, eh, considerable para redes. Pecha de vos, con alguna consideración sobre o que nos trouxo aquí, falar de o uso do galego na elaboración de contidos para redes sociais. A ver, eu creo que para chegar a eso, a maior parte da xente, ao final todos, por desgracia ou por sorte, estamos metidos nas redes e normalizar o uso da, do galego nas redes é a forma tamén de, de normalizarlo na poboación. E iso, por o que dixen antes, a forma de, de facer que a xente fale e chegar esta mensaxe e e é unha vía maravillosa as redes se se usan ben. Diego Eh, pois, é eh, eh, eh, eh, que antes falábamos cando, cando mm, antes de empezar, eh, non é nesta, nesta mesa, que non, que non hai mesa, pero, bueno, chamamos de mesa, eh, a nós nunca nos insultaron demasiado por, por utilizar o galego nas nosas redes, a min insultan por outras cousas. Eh, eh, creo que é unha cuestión simplemente de comunicar con naturalidade Eh, nin forzar unha cousa nin a outra vai solucionar nin, nin, nin, nin hai un truco para facer eh, que con noso traballo a da normalización lingüística máis ala de facelo eh, sen máis dicir, eh, eu falo galego porque é a meña lingua eh, eh, espero que a xente que está a outro lado do teléfono eh, a reciba como tal ainda que non fale galego e moita xente que non fala galego que veo nos escontidos sí. eh, eh, o importante é mm, amosar o que somos e sí. unha parte do que somos é a nosa lingua claramente eu, nada, eu creo que dicir que o objetivo si, na miña humilde opinión o si obxectivo a normalización do galego a toda agora quen creamos contido en galego somos xente que facemos por unha certa militancia de querer falar na nosa lingua eh, contradízome agora porque dixen que foi unha cousa natural mm. do que, que o foi pero creo que evidentemente hai moitos creadores que, que crean contido me dicendo vou non facer en galego eh, porque eu falo galego pero é unha cousa militante que en outros idiomas non é así en castelán ou en idiomas grandes que, que ninguén se cuestiona en que idioma falar para crear contido falan directamente colle un móbil, gravan e entón poden chegar a miles ou poden non chegar a ninguén. E falan todos, dun lado e de outro, cunha ideoloxía ou con outra. E esa, creo que esa normalización da lingua, ou de que todo o mundo tome como natural coller o móbil falar en galego do que sexa, ainda que non nos guste. Queremos galego, Mónica, Diego, Marta humildemente si, sí, eu creer que grazas eh, mil primaveras mais grazas a ti, a ti.